Földigért, és kemény kalapot tettem a fejemre, kimázoltam az arcom, és az Artúr nevű esernyőmmel, muris is egy pár voltunk. Tettem a formám az utcákon, és napi húsz frankot is összeszedtem. Deresen kellett lenni, mert a rendőrség mindig a szabadlábú kiskorúakon tartja a fél szemét. Artúr lábúnak volt öltözve. Volt egy pár kékfehér tornacipője, nadrágja, meg egy kockás zakója, bálfás túl, amit spárgával kötöttem rá és egy kerekkalapot is vartam a fejére. Megkértem Udamédé urat, hogy adjon kölcsön ruhát az esernyőnek. És tudják, mit csinált? Elvitt a püldorba, a Belville körútra, ahol a legelegálsabb holmik vannak, és rám bizt, hogy válasszak, amit akarok. Nem tudom, mind ilyenek-e Afrikában, de ha igen, hát biztos, hogy nem panaszkodhatnak. Szóval előadtam a számomat az utcán.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 ez a hely nem gyereknek való. Megsimogatta a hajam, hogy megigazítsa, de én nagyon jól tudtam, hogy a simogatásért simogatott. Hogy hívnak? Momónak. És hol vannak a szüleid, mamó? Hát, hol lennének? Nincs nekem senkim. De hát csak gondodat viseli valaki. Szopogattam a narancs szörpöt, mert nem szabad elsietni.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 Higgyen egy tapasztalt ember szavának. Hamilúr nagy ember, de a körülmények megakadályozták, hogy az legyen.